Capitolul 6 Cornul subțire al lunii, delicat ca o secere de argint, pierise imediat după apuzul soarelui. Norii, veniți dinspre vest, stinseră pe rând ultimele licăriri ale Sfințitului. În tunericul, cotropii încetul cu încetul văzduhul, urcând din zonele joase. Bezna umplu tabloul munților, iar formele cetățuii se ascunseră curând sub vălul nopții. Dacă noaptea amenința să fie foarte întunecoasă, nimic nu arăta că avea să fie tulburată de vreo mișcare atmosferică, vijelie, ploaie ori furtună, ceea ce era o fericire pentru Nicu deac și tovarășul lui, Siliți să-și ridice tabăra sub cerul liber. Nu exista niciun pâlc de copaci pe aridul podișor -Gal îți și colo doar tufișuri pitice ce de-abia se ridicau de la suprafața solului și nu te puteau apăra de frigul de peste noapte. Stânci cât pofteai, unele pe jumătate îngropate, altele de-abia în echilibru cărora umbrânci le-ar fi fost de ajuns pentru a se rostogoli în brădet. De fapt, singura plantă care răsărea din belșug din solul pietros era un soi de ciuline gros numit ghimperusesc ale cărui semințe, spunea Elizea Reclu, au fost aduse, agățate în coama lor, de caii moscoviți, un dar de izbândă pe care rușii l-au făcut transilvanenilor. Acum se punea problema să-și găsească un loc unde să aștepte să se facă ziua și care să-i fărească de scăderea temperaturii destul de însemnată la acea înălțime. N-avem de unde alege, o să fie vai și amar de noi!" șopti doctorul Patac. Hai voi cărește-te!" se răsti Nicudeac. Sigur că mă voi căresc! Ce loc plăcut să mă căptușesc cu un guturai zdravân sau cu un reumatism zdravân de care n-am să știu cum să mă lecuiesc!" Aceasta era o mărturisire făcută, fără nicio rușine, de fostul infirmier al postului de carantină. Ah, cum mai suspina după cuibușorul lui din vârst, cu o daia bine închisă și patul bine căptușit, cu perne și macaturi, dintre stâncile risipite pe platoul orgal, Trebuia aleasă una, a cărei poziție să ofere cel mai bun adăpost împotriva vântului din sud-vest, care începea să piște. Ceea ce Nicu Deac și făcu și curând, doctorul veni să-i se alăture în spatele unei stânci late, plată ca o poliță în partea ei superioară. Stânca în discuție era una dintre acele bănci de piatră, acum îngropată sub sipică și saxifragă, desîntâlnite la răscruce de drumuri în provinciile Valahe. Pe lângă faptul că se poate odihni Așezat pe ea, călătorul are și Posibilitatea de a-și potoli setea cu Apa dintr-un vas aflat pe bancă Reîmprospătat zilnic de țărani Pe vremea când castelul era locuit De baronul Radu de Gorj Pe bancă stătea un recipient Pe care slujitorii familiei Aveau grijă să nu-l lase niciodată gol Dar în clipa de față Era mânjit de detritusuri Căptușite cu mușchi verzui Iar la cea mai mică lovitură s-ar fi Prefăcut în pulbere. La marginea să înălța un stâlp de granit, rămășiță dintr-o veche cruce, ale cărei brațe mai erau reprezentate pe stâlpul vertical doar printr-o crestătură, pe jumătate ștersă. În calitatea sa de liber cugetător, doctorul Patac nu putea admite că această cruce l-ar putea proteja de apariții supranaturale și, totuși, printr-o anomalie comună unui mare număr de necredincioși, nu era departe de a crede în diavol. Ori, după mintea lui, necuratul nu era departe. El era acela care bântuia cetățuia și nici poterna închisă, nici puntea ridicată, nici cortina perpendiculară, nici șanțul adânc nu-l puteau împiedica să iasă. Dacă îi se năzărea să vină, să le sucească gâtul la amândoi. Și când se gândea că avea de petrecut o noapte întreagă în asemenea condiții, doctorul dârdăia de spaimă. Nu! Era mai mult decât putea îndura Orice făptură omenească Nici firile cele mai dârze N-ar fi putut face față După care îi veni cu întârziere o idee Idee care nu-i trecuse prin cap când plecase din vârst. Era marți seara Și în acea zi oamenii din comitat se feresc să iasă după apusul soarelui. Marțea, se știe, e o zi nefastă. Dacă e să dai ascultare tradițiilor, s-ar putea nimeri să dai nas în nas cu cine știe ce duh rău, dacă te încumeți să ieși din casă. Așa că Marțea Nimeni nu umblă, nici pe uliță, nici pe drum, după a sfințit. Dar iată că doctorul Patac se afla nu numai afară din casă, dar în apropierea unui castel bântuit și încă la două-trei mile de sat. Și aici va fi nevoit să aștepte ivirea zorilor. Dacă se vor mai ivi vreodată, într-adevăr, parcă ar fi vrut să-l pună la încercare pe dracul. În vreme ce se lăsa măcinat de asemenea gânduri, doctorul Patac îl văzu pe pădurar scoțându-și netul burat din desagă o bucată de friptură rece după ce trăsese o ghițitură zdravână din ploscă. Tot ce avea mai bun de făcut, cu el, era să-i urmeze pilda, ceea ce și făcu. O pulpă de griscă, un codru mare de pâine, totul stropit cu rachiu, cam de atât avu nevoie ca să-și refacă forțele. Dar dacă reuși să-și potolească foamea, nu reuși să-și potolească frica. Acum să tragem un pui de somn!" zise Nicu Deac, de îndată ce-și potrivi de saga la piciorul stâncii. Să tragem pădurare!" Noapte bună, doctore! Noapte bună, ușor de urat, dar tare mi-e teamă că asta are să se sfârșească rău. Nicudeac, neavând niciun chef de vorbă, nu-i răspunse. Obișnuit, datorită meseriei să doarmă în pădure, se propti cum putu mai bine pe banca de piatră și nu târzie să adoarmă buștean. Așa că doctorul nu putu decât să bodogăne printre dinți, ascultându-i răsuflarea liniștită. În ceea ce îl privea, era imposibil să-și anihileze, fie și pentru câteva clipe, simțul auzului și simțul văzului. În ciuda oboselii, nu contenea să arunce priviri neliniștite în jur, nu contenea să ciulească urechile. Halucinații stranii, născute din febra insomniei, îi bântuiau creierul. Ce încerca să zărească în negura nopții? Totul și nimic, umbrele mișcătoare ale celor care îl înconjurau, norii despletiți de deasupra lui, silueta abia perceptibilă a castelului, apoi stâncile de pe podișul orgal care îi se păreau că se clatină prinse într-un soi de infernală sarabandă. Și dacă aveau să se urnească din loc să uia repede la vale, să se rostogolească peste cei doi năsăbuiți, să-i strivească la poarta cetățuii, dincolo de pragul căreia le era cu desăvârșire interzis să calce. Se ridicase în capul oaselor, sărmanul doctor, asculta acele zgomote care se propagă pe întinderea podișurilor înalte, acel murmur neliniștit, susur, geamăt și suspin totodată. Auzea, de asemenea, lopii care atingeau întreagăt stâncile, cu un fâlfuit frenetic de aripi, vârcolacii porniți în zbor în plimbările lor nocturne, două sau trei perechi de sinistre cuvele, al căror șuierat răsuna ca un vaiet. Atunci, mușchii îi se contractau simultan și trupul îi tremura ca varga, scăldat de o transpirație rece ca gheața. Astfel se scurseră ore nesfârșite, până se făcu miezul nopții. Dacă ar fi putut discuta, dacă ar fi putut schimba din când în când o vorbă, dând frâu liber cărcotelilor sale, s-ar fi simțit mai puțin înfricoșat. Dar Nicu Deac dormea și dormea neîntors. Iată că bătum miezul nopții, ceasul cel mai înspăimântător între toate, ceasul nălucilor, ceasul vrăjilor. Ce se petrecea oare? Doctorul se trezi întrebându-se dacă nu dormea într-adevăr sau se afla sub influența unui coșmar. Într-adevăr, acolo sus îi se păru că vede. Nu, văzuse într-adevăr. Forme ciudate, scăldate într-o lumină spectrală, trecând dintr-o zare în alta, suind, lăsându-se în jos, coborând potrivă cu norii. Ai fi zis că sunt o adunare de monștri, dragoni cu coadă de șarpe, hipografi, Craceni giganți, vampiri enormi care se năpusteau. Parcă ar fi năzuit să-l înșface în gheare sau să-l înfulece, sfârtecându-l cu fălcile lor. Apoi îi se păru cum totul freamătă pe podișul orgal, stâncile, copacii care se înălțau în margine și niște dangăte, repetate la mici intervale, îi ajunseră foarte limbe de la ureche. Clopotul!" murmură el. Clopotul cetățuii!" Da!" Era într-adevăr clopotul din vechea capelă și nu acela al bisericii din Vulcan, ale cărui sunete ar fi fost purtate de vânt în direcția contrară. Și iată că dangătele sunt din ce în ce mai năvalnice. Mâna care îl pune în mișcare nu trage clopotul pentru un mort. E o toacă ale cărei detunături gfuite trezesc ecourile frontierei Transilvane. Auzind aceste vibrații lugubre, doctorul Patac începe să se zvârcolească de frică, fiind copleșit de o panică nestăvilită, de o groază căreia nu îi se putea împotrivi și care îi dă fiori în tot trupul. Din somn de înfricoșătorul glas de clopot. S-a ridicat în capul oaselor în vreme ce doctorul Patac se pare că s-a afundat în el însuși. Nicudeac ciulește urechile și încearcă să străpungă cu privirea în tunericul de smoală așternut peste cetățuie. Clopotul ăsta! Clopotul ăsta! repetă doctorul Patac, puse mâna în foc că necuratul e clopotarul. Hotărât lucru, sărmanul doctor, înnebunit de binelea, Crede de acum în diavol mai mult ca niciodată. Nemișcat ca o stană de piatră, păduralul nu-i răspunse. Deodată, niște urlete, asemănătoare cu cele ale sirenelor marine la intrarea în porturi, se dezlănțuie în valuri navalnice. Spațiul e zguduit pe o rază întinsă, deșuieratul asurzitor. Apoi, o lumină țâșnește din donjonul central, o lumină intensă împrăștiindu-și razele pătrunzătoare și orbindu-te cu strălucirea ei. Ce sursă produce lumina aceasta puternică, ale cărei iradieri se preling ca niște pânze lungi de apă scânteietoare pe suprafața podișului Orgal? Din ce cuptor se revarsă acest izvor fotogen care pare să pârjoalească stâncile, scăldându-le totodată într-o stranie paloare? Nicu! Nicu! strigă doctorul. Uită-te la mine! Nu mai sunt, ca și tine, decât un cadavru! Într-adevăr! Și pădurarul și el arătau ca de pe lumea cealaltă, chipuri cadaverice, ochii stinși, orbitele goale, obrajii verzui, pătați cu cenușiu și alb, părul asemănător cu mușchiul crescut, după cum spune legenda, pe creștetele spânzuraților. Nicu de e uluit de ceea ce vede, ca și de ceea ce aude. Doctorul Patac, în culmea groazei, are mușchii contractați, pielea de găină, părul zburlit, pupila dilatată corpul cuprins de o rigiditate tetanică, precum zice poetul contemplațiilor, respiră spaima. Îngrozitorul fenomen țin un minut, un minut cel mult, după care strania lumină pierii treptat, Vuietul se stinse, iar platoul Orgal se cufundă din nou în tăcere și beznă. Nici unul, nici celălalt nu mai căutare să doarmă. Doctorul încremenit, iar pădurarul în picioare, rezemat de banca de piatră, așteptând să se crape de ziua. La ce se gândea Nicudeac, Deac? În fața acestor fenomene atât de evident supranaturale, după părerea lui. Avea să rămână și acum neclintit în hotărârea lui, se va încăpățina să continue temerara aventură? Desigur, spusese că va pătrunde în cetățuie, că va explora donjonul. Dar nu era suficient că venise până sub zidurile ei de netrecut? Că stârnise mânia duhurilor și provocase această perturbare a elementelor? Îi se putea reproșa oare că nu-și respectase făgăduiala? Dacă avea să se întoarcă în sat, fără a împinge încercarea până la a se aventura în acest castel diabolic? Brusc, doctorul se repezi la el, îl înșfăcă de mână și încercă să-l tragă după el repetând cu glas înnăbușit. Vino, vino!" Nu!" răspunse Nicudeac. Și, la rândul lui... Îl reținu pe doctor care se prăbuși După acest ultim efort În cele din urmă noaptea trecut. Dar pădurarul și doctorul Erau atât de răvășiți încât Nici unul nici altul nu-și dăduseră seama De timpul scurs până la ivirea zorilor În memorie nu le rămăsese nimic Din ceasurile de dinaintea Primelor licăriri ale dimineții În clipa aceea o linie trandafirie se desenă pe crasta parângului, în zarea dinspre răsărit, de cealaltă parte a văii celor două jiuri. O albeață ușoară se împrăștie la zenit, pe fondul cerului brăzdat, ca o piele de zebră. Nicu Deac își întoarse privirile spre castel. Îi văzut formele accentuându-se puțin câte puțin. Donjonul ieșind din negura coborâtă de pe înălțimile trecăturii vulcan. Capela, galeriile, curtina șnind din cețurile nopții. Apoi, pe bastionul din colț se decupă fagul, al cărui frunziș foșnea în adierea zorilor. Castelul arăta neschimbat. Clopotul era la fel de neclintit ca și vechea giuretă feudală. Nicio șuviță de fum nu împodobea hornurile donjonului, ale cărui ferestre se încăpățânau să rămână închise. Câteva păsări se învârteau în zbor deasupra platformei, scoțând mici țipete deslușite. Nicu Deac își mută privirea spre intrarea principală a castelului. Punta Sprijinită de golul ușii, închidea poterna între cei doi pilaștri de piatră pe care era încrustat blazonul baronilor de gorj. Pădurarul era așadar hotărât să se achite până la capăt de această misiune primejdioasă? Da, iar evenimentele din cursul nopții nu știrbiseră hotărârea. Zis și făcut, era, după cum se știe, de viza lui. Nici vocea misterioasă care îl anunțase personal în marea sală a Hanului, nici inexplicabilele fenomene de sunet și lumină, la care tocmai fusese martor, nu aveau să-l oprească să treacă dincolo de zidul cetății. Un ceas avea să-i fie de ajuns pentru a parcurge galeriile, a vizita donjonul și, apoi, Odată împlinită făgăduiala, era liber să ia cale întoarsă spre verst, unde putea ajunge înainte de prânz. În ceea ce-l privește pe doctorul Patac, acesta nu mai era decât o mașinărie neînsuflețită, nemai având nici forța de a se împotrivi și nici pe aceea de a voi. Se deplasa în direcția în care era împins. Dacă s-ar fi prăbușit, iar fi fost imposibil să se mai ridice. Cumplita spaimă pe care o trăsese în noaptea aceea îl buimăcise cu totul și nu cârti în niciun fel atunci când pădurarul, arătând spre castel, îl îndemnă. Să mergem! Și totuși se făcuse ziua, iar doctorul ar fi putut să o ia înapoi spre vârst, fără să-i fie teamă că s-ar putea pierde prin codrii pleșei. Dar să nu-i fim recunoscători că a rămas alături de Nicu Deac. Dacă nu-și părăsi tovarășul ca să pornească pe drumul spre sat, lucrul acesta se întâmplă doar pentru că nu mai era conștient de ceea ce se petrece, doar pentru că nu mai era decât un simplu trup, care se mișca în virtutea inerției. Așa că, atunci când pădurarul îl mână spre talazul șanțului, se lăsă mânat. Acum se punea întrebarea oare putea pătrunde altfel în cetățuie decât folosind poterna? Era ceea ce vrea să vadă Nicu Deac, așa că mai întâi porni într-o scurtă recunoaștere. Curtina nu prezenta nicio spărtură. Nici o surpătură care ar fi putut permite accesul în incintă. Era chiar surprinzător că zidurile acestea vechi se păstraseră într-o stare atât de bună, ceea ce se datora probabil grosimii lor. Părea imposibil să te înalți până la linia crenelurilor de deasupra lor, de vreme ce dominau de la vreo 40 de picioare șanțul. Se putea spune, prin urmare, că în momentul în care ajunsese în fața castelului din Carpați, Nicu Deac avea să se lovească de obstacole de netrecut. Din fericire sau din nefericire pentru el, deasupra poternei exista un soi de fereastră îngustă, mai degrabă o ambrazură, unde se ițea odinioară țeava unei culevrine, așa că, folosindu-se de unul dintre lanțurile porții care atârna până la pământ, unui om sprinten nu i-ar fi fost prea greu să se cațere până la acea ambrazură. Era îndeajuns de lată ca să te poți strecura prin ea Și dacă nu cumva era zăbrelită pe dinăuntru Nicudeac ar fi putut pătrunde în curtea cetății Pădurarul își dădu seama, din prima ochire Că nu putea face altfel Și, drept urmare, însoțit de doctorul care pășa ca în somn Coboră pieziș peretele șanțului. Curând ajunse doi jos, pe pământul tare, presărat cu bolovani și acoperit de buruieni. Nu prea știau unde să pună piciorul. Și nici dacă, nu cumva, prin ierburile lăsate să crească în voia lor în această groapă umedă, nu mișunau o puzderie de gângânii veninoase. În mijlocul șanțului și paralel cu curtina, se căsca albia fostei rigole, uscată aproape în întregime, peste care puteai trece dintr-un singur pas mare. Nikudak nu-și pierduse energia fizică și morală și acționa cu sânge rece, în vreme ce doctorul îl urma supus ca o vită dusă de funie. După ce depășiră Rigola, pădurarul merse cam 20 de pași de-a lungul bazei cortinei și se opri sub poternă în locul în care atârna lanțul. Ajutându-se de mâini și de picioare, putea ajunge cu ușurință la brâul de piatră care ieșea afară sub ambrazuri. Evident, Nicudeac nu avea pretenția să-l oblige pe doctorul Patac să-l însoțească în această escaladare Un om care atârna atât de greu nu putea fi în stare de așa ceva Se mărgini așadar să-l scuturez dravăn ca să se facă înțeles și îi recomandă să aștepte nemişcat pe fundul șanțului Dar, odată rămas singur, iată că doctorul începu să înțeleagă ce se întâmplă cu el Pricepu unde se află privi în jurul său. Își zărit ovarășul deja suspendat la vreo 12 picioare deasupra pământului și atunci strigă cu glasul sugrumat de spaimă: "Stai, Nicule, stai! Pădurarul nu luă în seamă. Coboară, coboară, de nu plec!" Gemu doctorul, izbutind să se ridice în picioare. "Nai decât!" răspunse Nicu deac. Atunci doctorul Patac în culmea groazei, vreau să urce zidul pieziș al șanțului ca să o pornească în sus, până pe creasta platoului Orgal, după care să ia la goană mâncând pământul pe drumul spre vârst. O, oh, miracol în fața căruia păleau chiar și cele care tulburaseră noaptea dinainte. Iată-l că nu se poate clinti. Picioarele îi sunt țintuite, ca și cum ar fi prinse în fălcile unei menghine. Poate să le urnească unul după altul? Nu! Tocurile și pingelele cizmelor i s-au lipit de pământ Să fi pus doctorul în mișcare Arcurile unei capcane E prea nebunit ca să-și dea seama Se pare că mai degrabă Cuiele încălțărilor îl împiedică să meargă Orice ar fi, bietul om E ținut pe loc, pironit Nemai având puterea să strige Întinde disperat mâinile Ai zice că vrea să se smulgă Din strânsoarea cine știe cărui balaur Al cărui bot se ridică Din străfundurile pământului în vremea asta, Nicudac ajunsese la înălțimea poternei și tocmai pusese mâna pe una dintre ferecăturile în care era prinsă una dintre țățenile punții, scoase un strigăt de durere, apoi, azvârlindu-se în spate, ca și cum ar fi fost trăsnit, alunecă de-a lungul lanțului de care se prinsese cu un ultim instinct și se rostogoli până în fondul șanțului. A spus bine vocea că o să mi se întâmple o nenorocire, șopti după care leșină.